У залі з розум вперт нос озирнувся на всі боки і сторожко відчинив дерев'яний ящик. Струна, напнута в ньому, затремтіла. Це все неправильно. закричав він у вухо Редикюлю. Це суперечить законам звуку. Може, це тоді не закони? закричав Редикюлю відповідь. Люди за півметра від них уже не чули жодного їхнього слова. Може, це рекомендації? Ні, мусять бути якісь закони. Редикюль бачив, як декан у забутті від захвату намагається вилізти на сцену. Великі асфальтові стопи наступили йому на руки. «Ага, гарна спроба!» – сказав Редикюль. Раптом він відчув дивний лоскіт унизу потилиці і озирнувся. Хоча в каверні було повно люду, у залі утворилася невелика порожня ділянка. Навколо неї люди тиснулися одне до одного, але втеколо коло не заступали, ніби воно було оточене невидимою стіною. У центрі кола стояла дівчина, яку він бачив у барабані. Вона поволі рушила залою, притримуючи поділ сукні. У Редикюля заслізилися очі. Він зосередився і зробив крок уперед. Можна майже дещо завгодно зробити, коли добряче зосередитися. Будь-хто міг би увійти в те коло, якби їхні чуття були готові його побачити. Усередині кола звук був ніби притишений. Редикюль торкнувся незнайомченого плеча. Вона різко розвернулася від несподіванки. «Доброго вечора», – сказав Редикюль. Зміряв її поглядом і додав. «Я Мастром Редикюль, архіректор невидної академії. Розбираю цікавість, хто ви така?» «Е-е-е», – здавалося дівчина запанікувала. «Технічно я, мабуть, смерть?» «Технічно?» «Так, але я зараз не при виконанні». «Приємно це чути». Зі сцени почувся зойк. Це асфальт викинув викладача новітніх рун назад у залу. Публіка аплодувала. «Не скажу, що так уже часто бачився зі смертю», – повів далі Редикюль. «Та коли бачився, він був переважно, ну, ним для початку. І значно худішим». «Він мій дід». «Он як? Он як? Справді? Я й не знав, що він був…» – Редикюль затнувся. «Що ж, що ж, це ж треба, ваш дід. А ви родинну справу продовжуєте». «Замовкніть, дурний чоловіче, і не говоріть зі мною, як з дитиною. Бачите його?» Сюзан показала нападі, який саме вигравав черговий гітарний риф. «Він невдовзі помре через... через дурість. І якщо ви ніяк зарадити не можете, то краще йдіть собі». Редикюль глянув на сцену, а коли перевів погляд назад, Сюзан зникла. Він дуже сильно зосередився і йому здалося, ніби її образ на мить блимнув трохи віддалік. Та тепер вона знала, що він її шукатиме, і в нього не було шансів її побачити». Першим до гримерки повернувся асфальт. Є щось дуже сумне у вигляді порожньої гримерки. Приблизно як у викинутих пічтаниках, із якими в порожньої гримерки було багато спільного. Вона всякого не дивилася. Можливо, була свідком збудження її цілої низки інших людських емоцій. Але тепер у ній лишився сам лише запах. Троль Коротун скинув на підлогу торбину з камінням і збив корки з кількох пивних пляшок. Зайшов безкид. Він дійшов до середини кімнати і звалився на підлогу. Дошки рипнули під вагою всіх частин його тіла водночас. Толос переступив через нього і усівся на діжку, подивився на пляшки з пивом. Зняв шолом, вилив пиво в шолом і опустив в нього голову. Паді зайшов і сів на підлогу в кутку, спершись спиною на стіну. А тоді зайшов нудель. Ну, що я можу сказати, що я можу сказати? Не питайте в нас подав голос Бескит. «Бо нам звідки знати?» «Це було божественно!» – сказав Нудель. «А що з гномом? Він топиться?» Толоз, не виймаючи обличчя з шолома, простягнув руку, збив горлечко з пляшки і вилив з неї пиво собі на голову. «Пане Нудель!» – озвався Бескит. «Так?» «Здається, нам треба поговорити. Самим. Ну, знаєте, як учасникам між собою, якщо ви не проти». Нудель обвів їх поглядом. Паді дивився в стіну, толос булькотів, безкид досі лежав на підлозі. Гаразд, сказав він, а тоді Бодьора додав. Паді, та ідея з безкоштовним виступом, просто клас. Я візьмуся за організацію просто зараз, і ви зможете це зробити, щойно з гастролей повернетеся, так? Ну, я…» Він розвернувся йти і зіткнувся з безкидовою рукою, яка несподівано перекрила йому дорогу. «Гастролей? Яких ще гастролей?» Нудель трохи дав заднього. «О, та невеличких. Квірм, псевдополь, столат!» Він озирнувся на інших. «Вам таке хіба не цікаво?» «Потім поговоримо», – сказав Бескид. Він виштовхнув нудля за двері і гримнув ними. З долозової бороди крапало пива. «Гастролі? Ще три вечора отакого!» «А що не так?» – спитав Асфальт. «Класно ж було, усі раділи. Ви дві години грали. Мені доводилося їх зі сцени скидати. Ніколи не почувався таким...» Він затнувся. «З мене досить», – сказав Бескид. «Штука в тому, що я, я виходжу на сцену, сідаю і не знаю, що гратиму. А ж раптом паді робить щось на тій своїй штуці. І от уже я бем-бам-бем, чача-бем-бем-бем. -бем -бем. не маю, що я граю. Просто одразу воно з голови мені в руки йде». «Ага», – озвався Тулос. «У мене те саме. Я з сурми таке видуваю, що я не певен, що його туди вдував». «Це якось не по-справжньому», – бів далі Бескид. От я скажу, ніби на нас грають, а не ми. «Ти ж давно в шоу-бізнесі?» – спитав Толозов Асфальта. «Ага, є таке, усяке бачив, бачив усе». А публіку такою бачив колись? Бачив, як в опері вони квіти кидають на сцену і радісно кричать. «Ха, квіти! Одна жіночка в нас жбурнула своїми предметами одягу». «Це точно, мені на голову впали». А ще, коли пана Вававум танцювала танок із пір'ям у Скунцовському хвості на Броварській, то вся публіка на сцену подерлася, щойно вона скинула останню пір'їну. «То з нею було те саме, що з нами?» «Ні», – визнав Асфальт. «Треба сказати, я ніколи не бачив такої зголоднілої публіки. Навіть коли Вава роздяглася, а я вам мушу сказати, що вони тоді геть показилися. Звісно, ніхто з нього на сцену не кидав, там його зі сцени переважно кидають. «Іще одне. Нас тут четверо, а говорять лише троє», – Паді підвів очі. «Музика важлива», – пробурмотів він. «Не в музиці справа», – сказав Толос. «Музика такого з людьми не робить. Вона не змушує їх почуватися так, ніби їх на терці натерли. Я так спітнів, що із дня на день перевдягатися прийдеться». Він почухав ніс. «А ще от що. Я дивився на публіку і думав, вони заплатили, щоб сюди зайти». «Певен, вийшло більше за десять доларів», – асфальт показав папірець. «Знайшов оцей квіток на підлозі», – сказав він. Толос прочитав. «Півтора долари? Шість сотень людей по півтора долари з кожного. Це ж чотири сотні доларів». «Девять», – озвався Паді безвиразно. «Але грошей не важить». «Грошей тобі не важить? Ти тільки це й говориш. Що ти за музикант такий?» Ззовні досі було чути грюкіт і ревіння публіки. «Хочете після цього повернутися і грати по підвалах для кілька десятьох людей?» – спитав Паді. «Скажи мені, Тулозе, хто найвідоміший сурмач у цих часів?» «Брат Склеп, і всі це знають», – миттєво відповів Тулоз. «Він украв золото з вівтаря Офлера, вилив із нього сурму і грав на ній чарівну музику, аж доки боги його не знайшли і не всипали йому». «Точно», – сказав Паді але якби ти зараз вийшов до тих людей і спитав, хто найвидатніший сурмач у цих часів і народів, вони згадають того нечистого на руку чинця чи тебе, Толоза Толоссона? «Вони...» – Толос затнувся. «Отож би і воно», – сказав паді. «Подумай про це. Музиканту потрібні слухачі. Не можна спинятися тепер. Ми не можемо на цьому спинитися». Толос потрусив пальцем, вказуючи на гітару. «Це воно! Воно небезпечне!» Я дам цьому раду». «Ага, але чим це скінчиться?» «Не важить, чим все скінчиться. Важить, як ітимеш до кінця», – сказав паді. «Звучить якось по-ільфанутому». Двері знову розчихнулися. «Це є, хлопці», – сказав Нудель. «Якщо ви не повернетеся на сцену, чи ще щось не зіграєте, ми по вуху в рідкому...» «Не можу грати», – сказав Тулос. «У мене задишка від браку грошей». «Я ж казав, десять доларів хіба ні?» «Кожному». Нудель не сподівався попрощатися із сумою меншою за сотню, але демонстративно замахав руками. «Оце така ваша вдячність! Від души відриваю! Хочете, щоб я з голоду вмер?» «Ми подивилися! Можемо почати зараз!» – сказав Бескид. Раз, добре! Тридцять доларів!» – згодився Нудель. «Останнє в мене забирайте!» Бескид глянув на Толоза, який досі перетравлював думку про найвидатнішого сурмача всіх часів. «Там серед публіки багато тролів і гномів!» – сказав Бескид. «І в підземеллях, і на вершинах гір», – запропонував Толос. «Ні», – відповів паді. «А що тоді?» «Я щось придумаю». Публіка повалила на двір. Чарівники з'юрмилися навколо декана, усі клацали пальцями. «Що ж, що ж, що ж», – радісно наспівував декан. «Вже опівночі сповістив викладач новітніх рун, клацаючи пальцями. «А мені все одно, що далі робитимемо?» «Можна влаштувати якесь неподобство» запропонував декан. «Це точно», – погодився Завкав неточних наук. «Ми ж навіть вечерю пропустили». «Ми пропустили вечерю?» – перепитав Верховний Верховик. «Ого, отак нас музика закачала. Нам начхати!» «Та ні, я не про те», – заговорив декан і затнувся. Він не був певен, про що він, коли про це замислився. «До Академії неблизький шлях», – повів він далі. «А дай нам треба дорогою хоча б кави перехопити чи типо того. Може, пончик чи два? Сказав завкав. Я би від яблучного пирога не відмовився, додав верховний верховик. А я від тортика. Кава. протягнув декан. Так, нам треба в каварню, саме так. Що таке каварня? спитав верховик. Там варять щось? спитав викладач. Пропущена вечеря, доти забута, враз заполонила порожнини їхніх нічим не заповнених шлунків. Декан опустив погляд на поле своєї нової шкіряної мантії. Усі її хвалили. Вони були в захваті від народженої рунувати. І зачіска в нього була те, що треба. Він замислився, чи не варто зголити бороду і лишити невеличкі бакенбарди. Він відчував, що це буде правильно. І кава. Так, справді, кава чомусь була доречною. Кава була важливим складником. А ще музика. Музика також. Вона була і тут, і там, і всюди. Але чогось бракувало. Чогось невизначеного. Він не знав, чого саме, але був певен, що упізнає щойно побачить. У провулку за каверною було дуже темно. І тільки найгостроокіші помітили б у тій темряві кілька притиснутих до стіни постатей. За мідними відблисками в таємничині могли б зрозуміти, що перед ними були охоронці гільдійних правил, учасники тахікардійської терції Грішама. На відміну від інших головорізів, найманих паном Шпенем, у цих був такий музичний хист. Вони теж прийшли послухати гурт. «Шипум-шипум-шалала», – озвався худий. шалала підхопив високий. У таких колективах завжди є один високий. «Шпень має рацію. Якщо вони й далі таке викидатимуть, ми всі лишимося без роботи». У так», – протягнув бас. «Коли вони з тих дверей вийдуть?» На цих словах і Піхов висковзнуло ще три ножі. Короче, почнемо з-за такту. На сходах почулися кроки. Грішем кинув. І раз, і два, і раз, два, тр... Панове! Усі четверо різко розвернулися. Позаду них з'явилася темна постать з косою в руках. Коса світилася. Сюзен посміхалася так, що кров у жилах стигла. І з першої цифри? О, ні! Застогнав Бас. Асфальт відімкнув двері і вийшов на двір. «Стоп, а що це було?» «Що було? Де?» – перепитав Нудель. «Здалося, ніби хтось гетч корнув». Троль ступив крок. Щось дзенькнуло. Він не хилився, щось підняв. «І вони загубили оце». «Та яка різниця?» – голосно сказав Нудель. «Ходімо, хлопці, сьогодні ви не ночуватимете в якомусь блищиннику. Сьогодні у вас номери в Гриці». «Це ж трольський готель!» – підозріливо уточнив Толос. «Трохи троскуватий», – роздратовано покрутив головою в повітрі Нудель. «О, я там раз був, коли в кабаре грав», – згадав Бескид. «У них, що хочеш, є. Майже в усіх кімнатах крани з водою, і ще можна в голосову трубу замовляння прокричати, щоби принесли з кухні. І хлопці в справжніх туфлях прийдуть і все принесуть. Все як треба». «Побалуйте себе», – сказав Нудель. «Ви, хлопці, можете собі це дозволити?» «А потім гастролі, так?» – різко перепитав Толос. «Їх ми собі теж дозволити можемо, так?» «О, з гастролями я допоможу», – розплив часто сказав Нудель. «Завтра їдете у псевдополь, і на це вам два дні. А повернетеся через Квірм і столат, і середу у вас фестиваль. Чудово, до речі, ідея. Зробити щось для місцевої спільноти. Я завжди був за суспільну діяльність. Це дуже важливо для суспільства. Я все владнаю, доки ви в роз'їздок будете. А тоді…» – він поклав руки на плечі Паді і на голову Толозу. Генуя, Хапонія, Гершаба, Химера, як Дивновляндія. Може, навіть противажний континент. Кажуть, його от невдовзі наново відкриють. А це чудові нові можливості для тих, хто цього вартий. Ваша музика і моя ділова чуйка, і світ перед вами відкриється як молюск. А зараз, ідіть за асфальтом, на вас чекають найкращі номери. Мені для вас, хлопчики мої, нічого не шкода. І спіть собі солоденько, за рахунок не хвилюйтеся. – Дякую, – сказав Толос, – бо його можна і зранку оплатити. Гурт, що качає, побрів у бік найкращого готелю. Нудель розчув, як бискит питає в інших. – А що таке малюск? – Це типу дві стулки з карбонату кальцію, а між них солона-дригалиста штука, яка рибою пахне. Звучить смачно, а ту штуку, що всередині їсти ж не треба. Коли вони пішли, Нудель роздивився ніж, підібраний асфальтом. На його і були паєтки. «Так», – подумав він, – «завести хлопців подалі звідси на кілька днів дуже вчасний хід». Смерть щурів, який спостерігав за всім із карниза, незадоволено забурмотів собі під ніс. Редикюль повільно вийшов із каверни. На згадку про кількагодинний концерт лишився сам тільки тонкий шар м'ятих і рваних квітків на сходах. Він почувався так, ніби подивився матч, не знаючи правил гри. Скажімо, той хлопець співав, як там було, вривайся. Що це в біса значить? Наривайся, оце він точно зрозумів би. От декан, скажімо, тільки те й робив, вривайся. Та всі навколо, здається, чудово все розуміли. А ще, коли він нічого не плутає, була там пісня про те, що не треба наступати на чиїсь там черевики. Гаразд, це цілком слушне зауваження. Ніхто не любить, щоб по ногах ходили. Але чому пісня про таку просту штуку справляє такий божевільний ефект на публіку? Цього Редикюль вже зрозуміти не міг. «Ще й та дівчина!» З розум вибіг на двір із ящиком в руках. «Майже все впіймав, архіректоре!» – закричав він. Редикюль глянув кудись повз нього. Там стояв Нудель із жмутком нерозпроданих сорочок із гуртом. «От і чудово, пане, вперт нос! ци, ци, ци, – сказав він. «Ох і вечорочек! Ходімте вже додому!» «Добрий вечір, архіректоре!» – привітався Нудель. Здоровенькі були, відривайчику. Не бачив вас унизу. А що там у вас в ящику? О, таке, дрібниці. Це просто неймовірна штука, – вигукнув зрозум, якого переповнював фанатичний захват першовідкривача. Ми зуміли впіймати... Ох, який же я не зграба, старий, – демонстративно попросив вибачення Ридикюль, коли його молодий колега схопився за побиту ногу. Ну ж бо, давайте мені цю вашу цілком невинну іграшку поможу вам. Та ящик випав із розумових рук на бруківку. Від удару кришка відлетіла, перш ніж редекюлю встиг його перехопити. Музика потекла в ніч. Як вам це вдалося? Це чари? зацікавився Нудель. Можна упіймати музику, щоб прослуховувати її знов і знов, сказав з Розум. А ще, архіректоре, ви мене, здається, навмисно копнули. Прослуховувати знову і знову? «Як, просто відкривши ящик?» – не відчіплявся Нудель. «Так», – сказав з розум. «Ні», – сказав Редикюль. «Так, можна», – наполягав з розум. «Я ж показував вам, архіректора, хіба ви забули?» «Ні», – сказав Редикюль. «І так, із будь-яким ящиком?» – спитав Нудель тоном людини, яка потопає в грошах, аж захлинається. «О, так, але треба напнути струну всередині, щоб музиці було за що зацепитися. І ай-яй-яй!» «Не уявляю, що це в мене за такі страшні судоми раптом!» – попросив вибачення Редикюль. «Ходімте впереднозе! Годі марнувати цей час на пана Нудля!» «О, ви не марнуєте!» – сказав Нудль. «Повні ящики музики, хто б подумав?» «Це ми забираємо!» – швидко сказав Редикюль, підхопивши ящик. «Це важливий магічний досвід!» Він погнав з розуму вулицею, але це йому здавалося непросто, бо його молодий колега зігнувся від болю і кольгав. Нащо ви зі мною? Нащо що так було?» «Пане Впертнос, я знаю, що ви з тих людей, які прагнуть пізнати Всесвіт, але є важливе правило – ніколи не давайте мавпі ключів від бананової плантації. Іноді є речі, які, вочевидь, не можуть скінчитися добре. О, тільки не це!» Він відпустив з розума і невизначено помахав рукою кудись уперед. «Що, юний друже, маєте з цього приводу якісь теорії?» Щось густе і золотаво-коричневе витікало з дверей закладу, який мав би бути крамницею, хоча через патьоки невідомої речовини годі було зрозуміти напевне. Коли двоє чарівників наблизилися, почувся дзвін битого скла, і речовина потекла з вікон другого поверху. Редикюль упевнено покрукував уперед. зачерпнув жменю речовини і відскочив назад, щоб стіна не насунулася на нього. Принюхався. Це якісь страшні еманації з підземельних вимірів? спитав з розумом. «Не думаю, пахне кавою», сказав Редикюль. «Кавою?» «Молочною піною з ароматом кави. Отже, чому мені щось підказує, що десь тут поблизу мають бути наші чарівники?» Із піни на впомоцькій хтось вийшов, лишаючи по собі коричнево-пінні сліди. «Хто це в нас?» спитав Редикюль. «О, так, хтось записав номер тієї підводи. Мені ще один пончик, якщо ваша ласка». Радісно озвався невідомий із зник «Це був голос Скарбія», – сказав Редикюль. Ходімо, юначе, це всього лише бульбашки». Він зник у пінній стіні. З розум якусь мить вагався, а тоді зрозумів, що на кону – честь молодого чарівництва, і пішов за архіректором. І одразу ж зіткнувся з кимось у пінному тумані. «Е-е, добрий вечір». «Це хто?» «Це я, впертнос, прийшов вас рятувати». «Добре, де вихід?» «Е-е...» Десь глибоко в кавовій хмарі почулися вибухи і лускіт. З розум кліпнув очима. Піна почала осідати. З-під нею оприявнилися гостроверхі капелюхи, ніби старі колоди на дні висохлого озера. Редикюль рушив уперед, і з його капелюха крапала кава. «Що за бісова дурня тут відбувається?» – поцікавився він. «Мені не забрак нетерпіння дочекатися, доки декан в усьому зізнається». «Не розумію, чого це ви на мене це вішаєте. Пробурмотіла вкрита кавою колонна. «Ага, і тоді ж хто це втнув?» «Декан сказав, що на каві мусить бути пінка», – озвалася пінна купа, чиїсь обриси нагадувала верховика. «І тоді він доклав трохи простеньків чарів, і тоді ми, здається, трохи загралися». «Отже, це таки були ви, декане». «Так, гаразд, я, але це чиста випадковість», – невпевнено сказав декан. «Геть звідси усі», – наказав Редикюль щоби повернулися до Академії негайно. «Ну, тобто я не розумію, чому ви вважаєте, ніби це тільки моя провина. Навіть коли іноді так стається, що це я...» Піна трохи осіла, і з-під неї показалася пара очей з домським шоломом. «Даруйте!» – озвався голос, джерело якого досі ховалося під піною. «Але хто за все це платитиме? З вас чотири долари, будьте ласкаві!» «Гроші в скарбі я, швидко відповів Редикюль. «Уже ні!» сказав Верховний Верховик. Він купив сімнадцять пончиків. Цукор? Ви дозволили йому їсти цукор? Ви ж знаєте, що він від цього починає поводитися дивно. Пані Гірписюк попереджала, що коли ми пустимо його до цукру, вона нам винесе догану. Редикюль зібрав чарівників біля дверей. Гаразд, шановний пане, ви можете довіряти нам, ми ж чарівники. Я прийшлю когось із грішми зранку. Ха, а дайте я вам повірю, спитав Шом. Це був довгий день. Редикюль розвернувся і поведив рукою біля стіни. Сипануло окториновими іскрами. І слова «винні чотири доляри» самовипалилися на камені. «Ваша правда, в мене жодних питань», – сказав гном і сховався у піні. «Є в мене підозра, що пані Герпесюк не дуже перейматиметься», – сказав викладач новітніх рун, коли вони брьохали нічними вулицями. «Бачив її кілька покоївок на, на концерті». «Знаєте тих, що на кухні помагають? Молі, полі і ця ще, долі. Вони, так би мовити, виріщали». «Не думав, що музика була аж така погана», – заважив Редикюль. «Та ні, так би мовити, не від болю, а я би сказав, що від болю», – бів далі викладач новітніх рун, червоніючи. «Але коли той юнак вихляв стегнами отак, він мені здався цілком альфонутим», – заважив Редикюль. То вона, так би мовити, кинула свої, ну, те, на сцену. Тут навіть Редикюль не знайшовся, що відповісти. Принаймні, якийсь час не знаходився. Усе чарівниче товариство, раптом поринуло кожен у свої особисті думки. Тобто наша пані Герпісюк уточнив завкав неточних наук. Так, тобто отець це його? Так, здається, так. Ридикуль якось бачив, як пані Герпісюк розвішувала своє прання. Видовище його вразило. Він не знав, що в цілому світі набереться стільки рожевого трикотажу. «Тобто вона таки кинула свої?» – спитав декан, і його голос звучав так, ніби він був дуже-дуже далеко. «Ну так, я цілком певен». «Звучить небезпечно, як на мене», – різко сказав Редикюль. «Так можна і скалічити когось. Отже, шановні, усім негайно в академію, щоби кожен прийняв холодну ванну». «Справді, вона свої?» – не вгомовувався завкав. Чомусь ніхто з присутніх не міг прогнати від себе цю думку. «Краще зробіть щось корисне, знайдіть, приміром, скарбія», – сказав Редикюль. «А всіх вас я би зранку зібрав і виголосив догану перед адміністрацією, якби ви самі не були адміністрацією». Старий Тхір Рон, який був фаховим маніаком і одним із найнастирливіших анкморпорських жебраків, блимав очима в напівтемному кабінеті. А от лорд-ветінарі чудово бачив у темряві. Нюх у нього теж був, на превеликий жаль, гострим. «А тоді що сталося?» – спитав він, намагаючись не повертатися обличчям до жебрака. Адже нехай сам старий Тхір Рон і був невеличким згорбленим чоловічком у завеликому брудному плащі, сморід його був великим, як світ. Насправді старий тхіррон Рон був буквально шизофренічною істотою. В тому сенсі, що окремо існувала людина на ім'я Старий Тхіррон і окремо Сморід Старого Тхора Рона, який за багато років еволюціонував до такої міри, що міг вважатися повноцінною особистістю. Будь-хто би міг смердіти так, що Сморід лишався би в повітрі якийсь час після відбуття свого власника, але Сморід Старого Тхора Рона прибував за кілька хвилин до свого власника, щоб поширитися в просторі і зручненько облаштуватися заздалегідь. Він набув таких виразних рис, що сприймався навіть не носом, який самозакупорювався з метою самозбереження. Люди перечували наближення старого Тхора Рона вухами, бо в тих починала плавитися сірка. «Хулєра, хулєра, не тим боком, казав їм, Хулера, бісова!» Патріцій терпляче чекав. «Коли маєш справу зі старим Тхором Роном, треба дати час його заблукалій свідомості прийти до взаємопорозуміння з язиком». Чари наводять, щоб шпигувати, казав їм юшку з квасолею сюди. А тоді всі почали танцювати, бачте. І тоді ще двоє чарівників були на вулиці, і один говорив, що музику можна впіймати в коробку, а пан Нудль зацікавився, і тоді у каверні щось вибухнуло, і вони всі пішли в академію. Хулєра, хулера, хуліра їм в печінку, щоб ще хоч раз. Справді кав'ярня вибухнула? «Кава спіною по всіх стінах, ваш честь, хулєра!» «Так-так, і таке інше», – махнув на нього худою рукою Патріцій. «І це все, що ви маєте мені розповісти?» «Ну, хулє...» – старий тхір помітив погляд Патріція і узяв себе в руки. Навіть за мірками його дуже відносно здорового глузду існували обставини, за яких не варто випробовувати вдачу. Сморід його блукав кімнатою, читав папери, роздивлявся картини. Кажуть. «Що від нього жінки божеволюють!» Він не вперед. Патріцій відхилився назад. «Кажуть, коли він отак ота стегнами робив, пані Герпесук кинула свої... Як вони в біса? На сцену!» Патріцій повів бровою. «Як вони в біса? Ну, ви знаєте!» Старий тхір Рон невиразно порухав пальцями в повітрі. «Пару пошивок, два мішки борошна, дуже повільного крою шта...» «Он як? Розумію. Це ж треба. Ніхто не постраждав?» «Не знаю, ваш честь, але дещо таки знаю». «І що ж?» «Ну, липучка Майкл каже, вашість іноді платить за відомості». «Так, знаю. Не уявляю, звідки беруться такі плітки», – сказав Патріцій, підводячись і вичиняючи вікно. «Доведеться щось із цим робити». Старий тхір Рон знову подумав про те, що нехай він і не сповна розуму, та не настільки божевільний, щоб аж так нариватися. А ще от я таке знайшов важчесть, сказав він і витягнув щось із неуявно страшних глибин під плащем. Тут щось пише важчесть. Це була афіша. Кольори яскраві і чисті, вона була не старою, та годинка чи дві в якості утеплювача для грудей старого тхора Рона добрячі її застаріли. Патріцій озброївся двома пінцетами і розгорнув її. «Це оті, що музику грають», – пояснив старий тхір Рон, – «і оце там таки пише, а ще трохи пише отам внизу. Пан Нудель і троль е, Крейдян. оце щойно надрукували і розвішали, а я оце причепився до них і казав, що на них надихаю, коли одненько мені нададуть». «Певен, це спрацювало, як належить», – сказав Патріцій. Він запалив свічку і уважно прочитав написи на афіші. У присутності старого тхора Рона полум'я свічок набувало синюватого відтінку. «Відкритий фестиваль музики, що качає», – промовив він. «Це що платити, не треба, щоб послухати», – пояснив старий тхір Рон. «От хуліра хулірська. – лорд-ветінарі читав далі. «У сховному парку наступної середи. Так-так-так. Відкритий громадський простір, звісно ж». «Цікаво, чи багато людей прийде?» «Багацько, ваш честь! Сотні не змогли в каверну зайти!» «І отой гурт отак виглядає?» – спитав лорд в етінарі. «Отак похмуро?» «Як я бачив, то хіба потом стікають?» – сказав старий хірон. «Хто не буде присутній, то й дерево, що схоже на маслину», – прочитав Патрицій. «Це якийсь таємний код, як ви гадаєте?» «Не можу знати, ваш честь!» – сказав старий Хірон. Голова не варить, коли мучить спрага. Таке видовище годі пропустити раз у житті, сумно прочитав голос лорд Ветінарі, він підвів погляд на Рона. О, даруйте. Певен, можу вам організувати щось, що вас освіжить. Старий тхір Рон кашляну. Пропозиція прозвучала цілком щиро, та чомусь йому враз перехотілося пити. Отже, не затримуватиму вас. Щиро вам дякую, сказав лорд Ветінарі. «Це...» «Так». «Це...» «Нічого». «От і добре». Коли хуляркання Рона стихло на сходах, Патріцій задумано постукав пером по паперах і якийсь час дивився у стіну. Перо перекотилося на слово «відкритий». Зрештою він зенькнув маленьким дзвоником. Крізь двері просунулася голова молодого службовця. «О, Тулумбасе!» – сказав йому лорд-ветінарі. «Підіть, нагадайте очільнику гільдії музикантів, що він хотів мені щось сказати». «Е, пан Шпень уже в приймальні ваша світлість», – сказав службовець. «А він випадково афіши не має при собі?» «Має ваша світлість». «А він страшенно розлючений». «Справді, саме так і є ваша світлість. Щось там про фестиваль наполягає, щоб ви заборонили». «Божечки!» «А ще вимагає негайної аудієнції». «Он як?» Тоді хай зажде ще хвилинок за двадцять, а тоді запрошуйте. Так, ваша світлість, він весь час питає, що ви плануєте із цим усім робити. Добре, я у нього спитаю про те саме. Патріцій відхилився на спинку крісла. Сі нон конфектус, нон ріфіціат. Таке родинне гасло у ветінарі. Не треба лагодити те, що не ламалося. Треба розслабитися і подивитися, що з цього вийде. Він розгорнув теку з нотами і почав прослуховувати прелюдію до ноктюрна салямі з варіаціями на тему бабла. За якийсь час він перевів погляд на кімнату і грізно промовив. «Іди собі!» Сморід покрався геть. «Писк!» «Не кажи дурниці, я тільки відлякала їх. Нікого ж не скалічила. Який сенс у силі, коли її не можна застосовувати?» Смерть чорів сковав ніс у лапках. Зі щурами все було значно простіше. В історії Ангморпорка щури відігравали помітну роль. Невдовзі перед тим, як Патріцій прийшов до влади, була страшна навала щурів. Міська рада обіцяла 20 пенсів нагороди за щурячий хвіст. За тиждень чи два щурів помітно поменшало, а тоді до ратуші вишикувалася черга містян зі щурячими хвостами, а міська скарбниця спорожніла, і ніхто не хотів працювати адже щурів у місті ще лишилося вдосталь. Лорд-ветінарі вислухав суть проблеми, а тоді вирішив її однією фразою, яка багато каже про його особистість, про глупоту тих, хто вигадав видавати нагороду за хвости, а також про кмітливість анкморпорців в усьому, що стосується легкого заробітку. Обкласти податком ферми.